Ти диви так шарахнуло, а пляшка ціла. Мабуть, якийсь совісний ангел з лікеро горілчаного робив. Правду кажуть старі люди. Гомо орнат льоком нон льоку з гомінем. Людина прикрашає місце, а не місце людину. Олег сів на підлогу, вхопився за ніжку стола і одразу ж присмоктався до первака. «Тепер я розумію, чому ви дома не ночуєте!» Бадьорим дзвінким голосом озвалася жінка і, вислизнувши з владових рук, заходилася кружляти по підвалу. Смог трохи осів, і тільки маленькі смерчики бігали за її ногами. «Кому сподобається, коли чоловік обіймається зі столом?» «Ви це на що натякаєте?» – заусміхався Олег. Десь щось падало, сипалося, грюкало. Небезпечними звуками був заповнений навколо підвальний простір, а його друг і його жінка балакали між собою, не мов би на кухні за чашечкою кави. Взагалі то я рідко п'ю під настрій. Є настрій, п'єте, нема, теж п'єте. А що робити? Вона розсміялася, не припиняючи свого кружляння. Влад підійшов до Олега і видер із його рук пляшку. «Куди? Я тільки почав!» Зробив довгий опікаючий ковток, перш ніж наблизитися до своєї дружини. Правильно, Владе, у потерпілої еректильна фаза шоку. Виражене психомоторне збудження. Вона дивилася на нього безтямними очима. «Ти знаєш, що мені сьогодні Саша сказав?» Він сказав, що бачив, як мама нібито щось околола татові, від чого він помер «Ні-ні, я не п'ю, хіба так можна?» Тобто, хіба можна щось вколоти таке, що одразу умерти? Так тільки у фільмах буває, а в житті ні, правда? Правда, пий! «Але все сходиться. Я не хочу. Боже, яке воно гидотне. Я весь час запитувала себе, чому мама так мене не любить. А вона, напевно, думала, що я все знаю, що це я за нею підглядала, а не Саша. Що я більше не буду цього пити. Ти деспот, бармак. Вона весь цей час думала, що я її ненавиджу. І чекала... Коли я нарешті скажу це в голос Може, їй тоді полегшило б? Боже, як вона це пережила Все сходиться Тьотя Ніна про все здогадалась І перестала до нас приходити Але якщо ти кажеш, що це неможливо Не ходи за мною Ти мене навіть не слухаєш Я слухаю тебе і повторюю, що це неможливо «Нема таких ліків?» «Нема!» Брехати в очі не дуже важко, принаймні не так, як ходити під руїнами свого дому, і думати про тих, хто залишився на горі. Вона в одну мить побіліла, як порох у її волоссі, і вчепилася в нього обома руками. Він підхопив їй і посадив біля другої ніжки столу. Торпідна фаза шоку Падіння тиску, блідість, прискорене дихання «Олежику, помовч! Не хвилюйся! Ангели в білих халатах зараз доберуться до нас! Куди? Куди ти таку дорогоцінну рідину виливаєш?» Влад, розтираючи горілкою її руки, холодній як лід, мовив «Гаразд, я тобі вибачаю! Серйозно?» Серйозно. «А я на твоєму місці ніколи б не вибачив Як добре, що ти не на моєму місці» Біда нервово била хвостом по землі Вона була дуже близько до мети Їй залишалося тільки простягнути лапу І жертва власноруч віддала б їй своє серце А людина, серце якої з'їла біда Навряд чи колись підніме очі до світла. Вона була так близько до мети. П'яте. П'ятниця. Його дружина, направду, швидко сп'яніла. Але, що дуже дивно, його друг також. За компанію чи що? Одне слово. Ангели в білих халатах знайшли їх двох у стані, м'яко кажучи, Далекому від тверезості А він? А що він? Вийшов на подвір'я І пошкодував, що врятувався І часто ви її б'єте? Таким було перше запитання травматолога Після огляду його дружини Спитайте в неї Трапляються випадки Коли жінки вигороджують своїх чоловіків Дивуюся таким жінкам я можу забрати її? Тиск ми стабілізували, але, як видно, з кардіограми у вашої дружини порушення процесів реполяризації міокарда. Іншими словами, серце починає сигналізувати, що воно не справляється з підвищеними навантаженнями. Зверніться до кардіолога, він призначить курс зміцнюючої терапії. А моя порада – більше свіжого повітря повноцінне харчування і позитивні емоції. Після цієї розмови влад ще дужче пошкодував, що вцілів. Але поруч трапився Олег і наказав негайно відвести його на море. Але що вже ясно, на що жінка, у якої проблеми із серцем, запротестувала? А я хочу до річки або в ліс. І треба було їх мирити і везти туди, куди він вважав за потрібне. А після того знову сідати за кермо і їхати назад до лікарні. Ілону обіцяли швидко виписати, мала опечені тільки кисті і стопи. Сашу поклали в реанімацію. 80% тіла уражено опіковий шок. Самі розумієте, шансів дуже мало. І довелося бігати по аптеках, купувати ліки, перев'язочний матеріал і кровозамінники.